ورابیوها ان النبي اذا بغیطا فی الناس ده مجازات محتضیاتی اربعاشا سیب ذکر کولو یو سورت تقاضا ده سورت نوعید انسان و دویما او تقاضا ده ملی اعلا و درهن اتقاضا د شریعت مکتوبا سلورم او ذکر کی تقاضا د بی اصد دا انبیاء تقاضار د بی اصد چان انبیاء مدرسہ کی کتابونو وي نو فغې کې امتحاني ې کتابونو کې چې کمنو امتحان ساني لکه تخدي چې ورته تاسوواي او د زنې پرچ ل شو وي سختې وي ګرانې وي هغه ګرانې پرچ چې کم نهنو د طالب العلم د قابلیت مې ار وي اسانو باندې درچا په تل دغيو هغه ګراني چې وینو هغه د طالبیت د قابلیت می عیار وی هغه د درجات او د پوزیشن ذریعہ وی په لوی باندې د درجات او مخلي پوزیشن او مخلي د ورځانتي کتابونو الله تعالی را لگل او بیا الله رب العزت انبيای کرام را لېګل دا او سخته پرچ ده د دی نه پس ک چانا فرمانی وکړه بس بیا غ سر رییس کنشننو نشته او د دی نه پرې چا تابیداری اکڑا بس م کامیاب کامی دا پیغمبران غبرران چې کمو الله خو تعال رالیږي الله رابل زد د هغوی تعبیداریي په خلکو باندې فرس کې که چاړه دې دا د تعبیداریو کړه داغه مدد شو الله تعالی چې کوم د نو د هریمل ګرتیاو کې او چې کوم خلک نافرمانیو کې نافرمانیو کې د هری با په بره خبانې وي مجازات دی سبب د مجازات سلورم چې دی نه بیااست دا هم بیا کرامه ان نه نو اض وصف پیغمبر پې غمبر شي راولېې شي خلکوته را الله بیاسطې لط فم بهیم او الله ربلوزت اراده کړي په بیااست سره لط پم دا قدی اللہ تعالی محربانی کی و دین نوع انسانی اللہ سکی محربانی بے اصد دا پیغمبر محربانی دا و ما ارسلناکا اللہ رحمت اللی عالمین پیغمبر رحمت دا دا. انما انا رحمت محدات نبی علیہ السلام بے و تقریبا لہم للخیر او د پاردنیز دی کولو دا دی خیر تا و اوجب طاعتہو او الله رب العزه واجب کړی ده تابعداري د دې پیغمبرانو د دې پیغمبر په دی چر شرکلدا سي الله وكين سوار العلم الذي يوحى اليه مشخصاً متمثلا وګرځي هغه علم چې الله تعالی وې کړی ده مشخصا ممثلا هغه په ظاهر کې او ښکاری کنه الله رب العزه تا غیلم په ظاهر کې څه شي او ښکاری منزل لا مقر کړو پر لوحِ محفوظ کی کنا کتاب کیسے کڑو لکھا لیو چھ پیغمبر تاوہی شنو کارا شو حقیم الصلاة پانچا عملو شنو تو شو کارا شو او مشخصشی ممثلشی بلکل یہ بات یہ راز کسی کو نہیں معلوم که مومن قاری نظر آتا ہے مگر حقیقت میں ہے قرآن اقبال ہوئی کانا خلوقو هوال قرآن نو دا چھ کم ننو مشخص شي متمثل شي وامتز جبی حمت حاضن نبی و دعائی هی او گرد شي چې کمینا دا دی پیغمبر د حمت او د دعا سره دا پیغمبر دا غیلم دا خوراولو سکی حمت کی و دعا گانم کی و قضاء اللہ تعالی بن نسری لہو او اللہ تعالی دا دی نبی سو کی مددو کی فتا اکد و تحققا نو خک لک شي مزبوش شی ام المجازات دا شادس د دغه مخکینو څلورو باندې د رباب حاصل ذکر کړي او د سلورو اسباب دا سلورو اسباب چې الله تعالی چې کمونه کم دا دا چې کم مخ کې بیان شو شادس او د دې سلورو مقام ذکر کړي یوبل سره نسبته هم ذکر کړي او مقام یې ذکر کړي اولا نای دو وجه چیوی کنا دا دا فطرت سره بلکل موافق وي دا فطرت انسانی که رکی موافق اولا کما وجه و د دا صورتی نوعی او دوی ما دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا ملعی آلا تقاضا اول دا انسان دی خلقت تقاضا کوله د مجازات روحو کنا روح تقاضا دا چا کوله دا مجازات دا د انسان دا انسان دا سیولا کسشه مازغو مالی اللہ انسان دا سیولا کسا شے مازغو نو اغیم شے کم دنو تا قاضا کولا دا چا امو جازات دا دو طریقی فطرت سرابل کل سوی موافق ہوئے نو شدده طریقو سو خلاف کینو دا تا بس ازام الابی اگر کالا انبیانی را لی گی اگر کالا نبی را نه نوی دا دو طریقی چی دی. دا فطری وی پدی کی بلونو هم نرازی سون نرازی فطرت اللہ الاتفتران ناس دی کسا نرازی بدلونو نرازی اینا هازی امتکم امتو واحدا نده در طولو انبیاء دن سو یو یعنی که حدیث که رازی نبی صلاة و سلام فرمائی دی چې انبیاء کرام چې کبننو بانی الله تی لارنی رونو دی امهات شتا دی او اصول سدی یو دی او وصول سدی یو او امهات شتا او وصول یو دی فروح سشي. مختلف شو و دا غد دوو فقازا ده اصول دو تقازا سه شه اصول او د نور تقازا سه شه فرو شریعت مکتوبه به اسد د انبیاء ده را چا ده تو فرو ده او دو تو تقازا چا ده تو اصول ده یو 67 ذکر کی چې دی کبد لون نارازی او دویم دا ذکر کی چې کچرتا د دغه اصول جو خلاف کو ده دغه نو بده موخ ده اگر که اسد د انبیاء شوی نو دکه د فطرت سرهې دي موافق ې او که فرو کې چا دغه کړی او و نیوکي یا سو او بیاسط دابی او نو نو فرو فرو کې بیا مخصه نهشته المل مجازات ته بواجهین او ولین الله نه سی او والله نو دو ووجبانې مجازات چې دی نظب فطرت دی چې الله تعال به خلک پیدا کړي دي ولن تجد لفتره الله تبديلا وليس ذلك الا في اصول البر والاسم دا په اصول کې دا د اصول بر او د اسم خي بر نیکی څه شي دا اسم ګنا څه شي دا به نه شاته بلګرسته با سکی قائمه چې بر څه توي او اسم چې کم نه څه توي لیکي وكل كلياتها دون فروعا او دا دوه چې دی نو دا په و د سمو او کلیاتو د کلياتو دیدي کېدي په فرو په حدودو کې نه دي معاضل فطر ته هوود دی نلهې لا یخطف به اختلااف العثار دا چې کمدنوغ فت دی چې دی کې په زمانو بدلوو سره بدلون نه را ځي لم بیاو کللو هم مجمعونه لی او ټول هم بیاو په دیبانې چې کمون اتفاق دی کما قال سباره کووساله نههادي ی اومتتو کوم اوتون واحد ده وقال صلى الله عليه وسلم الانبياء بنو الله تنابوهم واحد و امهاتهم شطاء انبيي کرام چې دي نو دا بنو الله تي بنو الله ابوهم واحدن, علات علات ابوهم واحدن اصل لټول سه یو يو دي اصول يو دي و امهاتهم شطا فروص دي مختلف دي والمؤاخذه على هذا القدر متحققه او دمر قدر باندې مؤاخذه کومه متحققه ده قبل به ست الانبياء و بعدها سواء مخه دې مساد د ام بیا او ناروستره بیا صد چانه د ام بیا او هم مر مجازات بل وجه الثالث شرای چی دي شرای مكتوبه او دارانږي چې موږ د ام بیا کرامو نو چې شریعت مكتوبي ناغد انسار وسروبندي ګی را بدلیږي کومه مثال ویلو چې پرسکا طلبه او کی او جذبات او سبق او غیر حاضريه تبعي باد غنلا ریس قانون تاجتنو چې غینیو طالب دي کچا چې کومه افته غیر حاضريو کړو نواب مدرسې نه شي چا چې دوره غیر حاضريو کړو په هغه کې کوم د د دې سجته نو اوله طالبان څنګهونو چې کلم مزاج مختلف کيدنو قانون ور سره کيدو مختلف کيدو دغه شانتي يمځي جاوه سره اختلاف سره چې کومو قوانین شي مختلف شي لانبيه کرامو او بیا سد سره د امبیای کرامو قوانینو څخه کیدل مختلف کیدل فروع څخه مختلف کیدل ممینهاج یو شریعه څخه مختلف کیدل علی کل جن اامنکم شرعتا هوا مینهاج انو شرعادو فروعی لاروی نو عقیده یو وا چې تعظیم د منعم واجب دی تعظیم د منعم فرض دی طریقه بدل بدلوا چا موث کو چا بره طریقه چا د موث طریقه مختلف چا اوقات مختلف مداره شانتی کیدل فام بالمجازات بالوجه الثالث فمختلفه با اختلاف الاعصار دور سره ده مختلف کیږي وهي الحامل على به سلام بي او رسول دغه د وجه قانون مختلف شينه بیا او او مبين د قانون هم سكي مختلف کیږي بيانون كه مبلغ هم سكي مختلف کیږي و اليه الاشاره في قولي عليه السلام داغه حديث ذکر کې مشکات شریف انما مثلي ومثلو ما باسن الله به كما سر رجلن اعطا فقال يا اني رايت الجيش بعينيا بخبول سترج ملخارل ود واني نظير ان النذير او عاوز يرون كما اوريان بربند دا ضربو وتكهو نذير اوريان منا اوريان بي حجابه يعني طاق خبركم او الوريان تجي من منا بي غرزه سما بك خبل ذاتي سما فاض ني اني انا نذير العريان فنجاء ان جاء منشود في ضان بچ کیضان بچ کی, کی فتاه طائفه من قومه یوی دلومن لفظ دل جون تیار کی روان شو مطلب خود وخت سسو روان شو فنتلقوا عل محلهم من د قدرتهم سرا نغه اجت رانغه خوب طریقه ونه کوم خپل مقصد تسو شو اور اسدل فناجو وکذب طائفه م هم فاس به هم مکانو په خپل ځای پاتې شي داغله در وغوي او سب هم ملجثار وختې به لهخر راغې ف لهکه هم ته هم نومون ولو وله یستو طببا کللو مونډې ولا و په قذاالې کم سلومن اتانانی فتته به اج تهې او ممسلومن آسانې وقد مااج اتته من الحق دل دل مدل ته دو کې وختونو سر بد لدل رابد لدل مد چې کمدونو د مزاج انسانی اغه دې ترصای کوي نا فطرت انسانی دی ترصای نه کوي په دی کې دې د وحي سده محتاج دی او د منذرو د مبلغ سده محتاج دی او چې څو پورې نبی نه راغله نو په دې وجه په دې کارونو باندې الله تعالی سزا نه ور ما كون نا معذبین حتا نباس رسوله په دې کارونو باندې سزا نه ور کوي او چې په دې کارونو داغه دوه وجه نه باغې الله تعالی سزا ور کوي وهم فلا تكون الا بعد عسۃ اللمیان مونکي کیدا مگر پس د وسد د ام بیاونه وکش په شبهه ته او پس دې ری کول د شکوننه چې د خلکو کوم یا په توحید کې څه شکوک او شبهات یې غوس شي ها تمشي وصحت التبلیغ او دې بالکل مسله پاک صاف او صافه سشي او رسي نو له یه لکه منحرہ کام بینه دغه تباشيها غسو کو چې تباده پس د واضح حواله د چانه نه نه خو په سوچ سره تباشي سوچ او فکر سرت شي تباشي خو سوچ و فکر او فکر مساله وت بالکل ششوا واځه شوا او سم نه مني وليه له کمن هلا قام بين بعد بينه دا چې تباشي اغه سوق چې تباو پس چې کمنه د واضح والی د دلیلنه و يحيى او جونده پاتشي جوندو کې آباد شي من هغه سوق حييا چې هغه اسلام قبول کړو بعد بعد بينه پس د ظهور د چنه د دلیلنه لورمانې په کېدي خوزانانله ت غزو کو ل لکه من حالکهب نه لا چې بربات شيغڅوکو چغ کافر شو من حالهکه من کفره چغ کافر شو عام ب نه په د وا هووالي د چانه د دلیل نه یا او باندې دودو کې من ها هغه سو حيا چغه مسلمان شوو بعد د ب نه په د وا هووالي د چا والله اعلم